Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson och denna onsdag morgon så vill jag som jag brukar göra här dela med mig en del tankar jag har och önskar att du som lyssnar kan få glädje och nytta av det jag har att dela med mig. Tankar på Guds ord och på det kristna livet. Vi har ju ett liv att leva här när vi har tagit emot Jesus och blivit frälsta. Jag hopp att du som lyssnar är frälst och har tagit emot Jesus i ditt hjärta. Det är det viktigaste du kan göra och har du inte gjort det så gör det med detsamma. Be till Jesus och säg att du lämnar ditt liv i hans händer. Men till alla oss som är kristna så har jag tankar om det kristna livet. Och jag har tänkt på att det verkar för mig åtminstone så verkar det som att det finns väldigt många som bekänner sig som kristna här i vårt land som det inte liksom riktigt märks i det vanliga livet utan man lever sitt liv fram precis som alla andra och så bekänner man bara att man är kristen och så går man till kyrkan en gång i veckan eller till någon församling eller så. Jag tror att det inte är meningen att våra kristna liv ska se ut så och jag vill inte döma någon, det är inte min mening, men för mig ser det ut så och jag tror att det kristna livet är så rikt om vi lever det fullt ut så då ska inte det vara en liten, en liten vrå bara i vårt liv utan det ska vara det hela detta, att vi är frälsta, kristna och att vi har Jesus i vårt hjärta. Det ska vara en så stor del av vårt liv, så det är det hela egentligen. Naturligtvis måste vi syssla med det rent praktiska, vi är med, vi kanske har ett arbete att sköta eller sysslor i hemmet som vi måste sköta, naturligtvis måste vi göra det. men det finns så mycket mer och så mycket rikare ting i det kristna livet som vi samtidigt kan utöva. Och det är det jag önskar att vi var och en som är kristna verkligen skulle leva ett varmt kristet liv. Ett brinnande, levande liv. Och det är det som är bilden på det är att det är brinnande. Det är att det kristna livet är varmt och aktivt. Vi ska läsa i uppenbarelsebokens tredje kapitel. Och där står det ett brev till församlingen Laodicea. Och Laodicea var en av de sju församlingarna som fick ett personligt brev i uppenbarelseboken här. Och det är det sista brevet utav dem. Och då finns det de som har förkunnat, som jag har hört, att det är beteckningsboken. Den sista kristna tiden under församlingens tidsålder. Och det är möjligt att det är så. Jag fastslår ingenting. Men till det, den församlingen så kom det här brevet med den här texten. Vi läser därifrån uppenbarelseboken 3 och 13 versen. Den som har öra, han höre vad anden säger till församlingarna. Och skriv till Laodiceas församlingsängel, så säger han som är amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, begynnelsen till Guds skapelse. Det är ju Jesus själv det, för genom ordet, genom detta så skapades ju hela världen, så han är ju Jesus. Han säger så här, jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu då du är ljum och varken varm eller kall ska jag utsby dig ur min mun. Tänk på det han säger att det är gärningarna som visar om man är kall eller varm. Jag känner dina gärningar, säger han. Nu fortsätter vi där sjuttonde versen. Du säger ju, jag är rik. Ja, jag har vunnit rikedomar och behöver inte. Och du vet inte att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Så råder jag dig då att du köper av mig guld som är luttrat i eld för att du ska bli rik och att du köper vita kläder till att kläda dig i för att din nakenhet skam. Inte ska bli uppenbar och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med för att du ska kunna se. Och då kan man ju fråga sig, köper? Vad har vi för betalningsmedel att köpa de här tingen? Ja men det är ju detta att vi betalar med vårt liv, vårt engagemang, vår kropp, vad vi använder den till, vår tid. Ägnar vi åt sånt, det är betalningsmedlet, det är vad vi har, det är vår kropp och vår tid och vår möjlighet, vår kraft. Och så fortsätter vi, alla som jag älskar, de tuktar och agar jag. Så gör nu bättring med all flit. Se, jag står för dörren och klappar om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som vinner seger honom ska jag låta sitta med mig på min tron liksom jag själv har vunnit seger och satt mig med min fader på hans tron. Den som har öra han höre vad anden säger till församlingarna. O, måtte du och jag ha öra så att vi kan höra de här signalerna från honom. Och eh, han verkar och talar till oss för att han önskar att vi ska lyssna. Och ifall vi då öppnar dörren för honom då kommer han att gå in till oss. Då får vi en sån gemenskap med honom så att han inspirerar oss och vårt liv till att utföra just sådana gärningar som visar att vi istället är brinnande. Vi är inte jumma. Vi ska inte vara ljumma. Vi ska titta också i Bergspredikan i, i Matteus. Eh, ka, eh, Matteus 5. Från trettonde versen så står det till de som Jesus talar till. Så säger han så här. Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin sälta var, med ska man då ge det sälta igen? Till inget annat duger det än till att kastas ut och trampas ner av människorna. Vad innebär detta? Vi är jordens salt. Jesus säger det också till oss. Jo, men det handlar om att det vi är, det förhindrar förruttnelsen där vi är. Det är liksom salt, är ju någonting som man, man saltar ju in saker för att inte det ska ruttna och förstöras. Och vi och vårt liv och vår tillvaro och vår existens, den fördröjer förruttnelsen i världen. Och ifall vi då mister sältan, då duger inte det till någonting. Då blir vi helt nedtrampade av människorna. Och jag tänkt på det, det är så med många av oss kristna att man lever bara ett vanligt liv, man trampar runt precis som alla andra, man bekänner sig vara kristen men ingenting i ens liv visar på att man faktiskt är det. För övrigt utan man gör precis samma saker som alla andra. Man sysslar precis samma saker som alla andra. Jag, jag säger inte att man inte ska göra det men medan man gör det så kan man säkert få tid och möjlighet att också ge ett vittnesbörd åt ett eller annat håll, sprida kunskap om Jesus och på alla sätt förhindra också eh, sånt som inte är rätt och riktigt genom att man protesterar ifall någon vill göra ett eller annat sånt, det är att vara salt. Det är att vara en protest emot allt sant, osant och falskt i den här tiden. Och du och jag ska vara salt som förhindrar denna föruttnelsen. Vi fortsätter där i fjortonde versen, Matteus 5. Ni är världens ljus. Inte kan en stad dölja som ligger uppe på ett berg. Nej, inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skeppan utan man sätter det på ljusstaken- så att det lyser för alla de som är i huset. På samma sätt må också ert ljus lysa inför människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er far som är i himmelen. Vårt liv ska liksom eh, eh, vara ett sådant ljus. Så det skänker också ljus över vår far i himmelen. Den människan bekänner sig vara kristen. Och den är så äck den är så sann och ärlig och så prisar man Gud i himmelen för det verk som han har gjort i dig och mig så tänker jag att det här betyder vårt ljus ska lysa inför människorna de ska se ljuset ifrån oss och om inte vi lyser utan vi är precis likadana som alla andra då är ju vårt kristna liv ingenting värt vad hjälper det att vi går till kyrkan en eller annan gång i veckan om inte vårt liv visar på att det är annorlunda än någonting annat. Och nu menar inte jag att vi ska gå omkring och vara högmodiga och fariseer Nej, vi ska vara ödmjuka. Men vi ska vara ärliga, sanna och äkta. Det finns ett, ett, ett, en uppgift för oss här i tiden. Och det är just det här. Att vara ljus och salt. I Lukas sjätte kapitel och eh, tjugosjätte versen så står det Vi er, när alla människor talar väl om er, på samma sätt gjorde ju deras fäder i fråga om de falska profeterna. Och nu, nu handlar det ju om eh, människorna som, eh, vi, det är ju så här att för människosånens skull så kan människorna hata och förskjuta och smäda er. Du vet att den ondskan och den onda världen, den talar väl om de onda. Och det är det det menas här. Den onda världen. Men människosonen blir förkastad och hatad och bortskjuten. Därför att man tycker inte om när man blir avslöjad i det onda. Och... Vi är saliga när människor skjuter och smädar och kastar bort ett namn som något ont. Gläds på den dagen jag springer upp av fröjt se er lönestor i himmelen. Det är så viktigt att vi är sanna och äkta även när vi får röna motstånd ifrån den onda världen. <kör> ja, men det står att vi ska älska våra ovänner och göra gott mot dem som hatar oss och vi ska väl signa de som förbannar oss och be för dem som förorättar er och vi ska om någon slår det på den ena kinden så håll också fram den andra åt honom och om någon tar manteln ifrån dig så förvägrar honom inte heller livklädnaden ge åt var och en som ber dig och om någon tar ifrån dig vad som är ditt så kräv det inte igen så som ni vill att människorna ska göra mot er så ska ni också göra mot dem om ni älskar dem som älskar er, vad tack kan ni få därför? Också syndare älskar ju dem av vilka de blir älskade. Så att det är sådana vi ska vara. Vi ska vara så, sådana som eh, inte aktar det här så viktigt. Utan det viktigaste är att vi får sprida kunskapen och, och ljuset omkring oss där vi går som kristna. Det är så jätteviktigt vi ska vara salt och ljus som det stod i Bergspredikan vi ska titta i romarbrevet där har vi också en text som vi ska titta på idag jag läser ganska mycket bibelord idag och det är så värdefullt med detta bibelord i romarbrevet det kan man egentligen ta nästan hela kapitlet för det är så oerhört kapitel, det står i där att jag förmanar er, säger Paulus, mina bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar till ett levande heligt och gudvälbehagligt offer er andliga tempeltjänst och inte efter denna tidsåldersväsendet utan förvandla er genom ett sinnesförnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Vad menas med det? Vi ska väl inte offra vår kropp? Jo, på ett sätt. Vi ska ha vår kropp till att Gud får lov att använda den. Att han får bruka min kropp som han vill. Inte så att vi ska döda oss själva och på det viset offra vår kropp. Nej, lämna... Vårt liv, vår, vår tid, vår kraft åt Gud att brukas av honom. Och så ska vi inte skicka oss efter den här tidsålderns Alltså det menas att det finns saker och ting man sysslar med i tiden som inte vi kan hålla på med. Utan vi ska förvandla oss genom vårt sinnes förnyelse så vi kan pröva vad som är Guds vilja. Vi fortsätter där i... I nionde versen då står det, är kärlek vare utan skrymtan. Alltså det ska inte vara en falsk kärlek, den ska vara äkta. Avsky det onda, håll fast vid det goda, älska varandra av hjärtat. Att I broderlig kärlek Och sök överträffa varandra I inbördes hedersbevisning Det är vad vi ska syssla med Vi kristna Med varandra Var inte tröga där det gäller nit Och var brinnande i anden Och tjäna herren kommer det igen detta med att vara brinnande Och det naturligtvis betyder Att vara varm Och, och ivrighet på gröten alltså. Det är att vara brinnande var glada i hoppet, alltså vi har ett underbart hopp och därför så har vi all anledning att vara glada i det här hoppet. Var glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen och uthålliga i bönen. Det är så viktigt med denna uthållighet i bön. Därför det finns ju så mycket att bedja för. Det finns så mycket, och vi kanske inte ser bönesvar, men då ska vi hålla ut i bön. Därför bönen betyder så otroligt mycket. Därför det är ett samarbete med Herren Jesus och med Guds ande. Eh, <tog> tag del i de heligas behov.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 Vinlägger om vad som är gott inför var man. Håll fred med alla människor om möjligt där och så mycket som på er beror. Hämnas inte er själva mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen till det skrivet minne hem jag ska be det, säger Herren. Vi kommer inte att bli lottlösa. Gud kommer att se till rättvisa när det gäller oss. Fast mer, om din ovän är hungrig så ge honom att äta.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 Ja, det finns ovänner men vi ska göra gott mot dem. Vi ska ge dem vad de behöver. Vi ska inte eh, hålla liv i ovänskapen utan samla glödande kol på deras huvud genom att göra gott emot dem som är onda mot oss och ovänner mot oss. Det är ett så fantastiskt eh, liv det här, det kristna livet. Vi ska titta lite i Lukas också, 12. Lukas 12, vad hade jag tänkt att läsa där? Ja, det finns ju någonting vi, vi ska tänka på, vad vi behöver göra och vad vi behöver ha som fokus i våra liv. Det står att vi ska inte göra oss bekymmer för vårt liv i Lukas 12, och 22 vad vi ska äta, inte för vår kropp vad vi ska kläda med livet är ju mer än maten och kroppen mer än kläderna det kan hända att vi måste prioritera bort detta, att tänka på våra egna lekamliga behov ibland, när vi tjänar Gud, men då kommer vi då ska vi göra det här och tänka på de här sakerna. Ge akt på korparna. De sår inte, inte heller skördar dem och de har varken visthus eller lada och likväl föder guden. Hur mycket mer är inte ni värd än fåglarna? Vem av er kan med allt sitt bekymmer lägga en an till sin livslängd? Förmår ni nu inte ens det som minst. är Varför gör ni er då bekymmer för det övriga? Ge akt på liljorna hur de varken spinner eller väver och likväl säga er att inte en salom och i all sin härlighet var så klädd som en av dem. Kläder, nu Gud så gräset på marken, vilket idag står och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er, ni klentrogna? Sök därför inte heller ni efter vad ni ska äta eller vad ni ska dricka och begär inte vad som är för högt. Efter allt det här söker ju hedningarna i världen och erfar vet att ni behöver det här. Alltså det är en fråga för oss. Det här med att söka vad vi behöver här i tiden och världen. Den första vi ska söka det är Guds rike. Och det står så här. Sök efter hans rike, står det. Så skall också detta andra tillfalla er. Frukta inte du lilla jord det har behagat er far att ge er riket. Sälj vad ni äger och ge almosor och skaffa er penningpungar som inte nöts ut. En outtömlig skatt i himlen, dit ingen år och där mal inte för där var er skatt är där kommer också era hjärtan att vara. Håller vi på samlar här i tiden och världen det som är en skatt här på jorden. Då har vi vårt hjärta där. Nej, vi ska samla in till Guds rike. Det är det vårt liv går ut på här och nu. Och det är också en sak som jag vill ta upp. Och det är församlingen. Jag har en känsla av att det är så många som bara lever sina liv här Eh, och eh, man går i en eller annan församling men man tillhör liksom ingen man vill inte göra det, man vill ägna sig och sitt liv åt sig själv och så går man bara dit man har lust för att lyssna på den eller den predikanten och det tror jag är ett, ett felaktigt sätt att vara vi behöver höra till en grupp av kristna där vi kan tjäna där vi kan tjäna varandra som lämmar i en och samma kropp. Det är det Gud har satt oss till. Och därför så, så behöver vi ansluta oss till någon grupp av, av syskon. Där vi kan vara till tjänst för dem. Och de kan vara till tjänst för mig, för oss. Gode Gud är Gud, Måste vi fatta det här Det är allt för många som bara driver omkring Som kristna som inte hör någonstans Och så går man en hit och en dit Till den eller den församlingen Och så lyssnar man på den eller den predikanten Det är väl inte fel kanske att lyssna på olika bra predikanter Men just det här att eh, låta sig inlämmas Med kristna någonstans det är så viktigt så att jag kan betjäna dem med mina gåvor som Gud har gett oss. I, i första Korintherbrevets 12 kapitel så står det väldigt mycket om det här. Och jag vet knappt vad jag ska läsa här. Det är ju så här att... Det står i från fjärde versen där Nådegåvorna är många handa men anden är en och densamma Tjänsterna är många handa men Herren är en och densamma Kraftverkningarna är många handa men Gud är en och densamma Han som verkar allt i alla Men det gåvor i vilka anden uppenbara sig ges åt var och en så att de kan bli till nytta vi har ju fått gåvor var och en och vi har inte fått samma gåvor som alla de andra. Vi har fått gåvor som vi ska bruka för de andra. I tolfte versen, liksom kroppen är en och likväl har många lemmar och liksom kroppens alla lemmar fast de, de är många, likväl utgöra en enda kropp, lika så är det med Kristus. Ty i en och samma ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp. Kroppen utgörs ju inte heller av en enda läm utan av många. Och, och det är och i 18 versen, nu har Gud insatt lemmarna i kroppen, var och en av dem på det sätt som han har velat. Och, och vi fortsätter läsa där, och måter allesammans utgjorde en enda läm. Var fanns då själva kroppen? Men nu är det så att lemmarna är många och kroppen dockar är en enda. Ögat kan inte säga till han, jag behöver det inte. Inte heller huvudet i fötterna, jag behöver er inte. Nej, just de kroppens lemmar som tycks vara svagast är som mest nödvändiga. Och så vidare och så vidare. Och i 27 versen. Nu är ni Kristi kropp och hans lemmar var och en i sin mån. Och så står det vilka Gud har satt i församlingen. Och Vi ska använda de gåvor vi har fått i en grupp, en församling där Gud insätter oss. Det är meningen. Vi ska inte irra omkring utan vi ska ha en tillhörighet. Nu har tiden gått för den här gången och jag vill önska dig som har lyssnat Guds rika välsignelse och jag hoppas att du kan ha fått något nytta av det jag har delat med mig idag. Nästa gång jag hörs då är det julafton och då tror jag att jag kommer att ha ett mera julbudskap att förmedla. Må Gud välsigna dig så hörs vi igen i Jesu namn. Amen.